Kapitel I Jehus sjuende år ble Jehoas konge, og i 40 år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Sibia, hun var fra Beersheba. Og Jehoas fortsatte å gjøre det som var rett i Jehoas øyne, alle de dager av sitt liv da presten Jehoiada underviste han. Men offerhevende forsvant ikke. Folket fortsatte å offre og frambringe offerøyk på offerhevende. Og Jehoas sa så til prestene. Alle pengene for de hellige offergavene som blir brakt til Jehovas hus, de pengene som hver enkelt pålegges å betale, pengene for sjelene i samsvar med det hver enkelt verdsettes til, alle de pengene som det oppkommer i den enkeltes hjerte å bringe til Jehovas hus, dem skal prestene ta til seg selv. Hver fra den han kjenner, så skal de selv utbedre sprekken i huset, hvor som helst det finnes en sprekk. O i kong Jehoas 23. år viste det seg at prestene enda ikke hadde utbedret sprekken i huset. Kong Jehoas tilkalte derfor presten Jehoiada og prestene og sa til dem, «Hvorfor utbedrer dere ikke sprekken i huset? Så ta nå ikke imot flere penger av dem dere kjenner, men dere skal gi dem med tanke på sprekken i huset.» Da samtykte prestene i at de ikke skulle ta imot flere penger av folket og ikke utbedre sprekken i huset. Presten Jehojada tok nå en kiste, og borret et hull i lokket på den, og satte den ved siden av alteret, til høyre når han kommer inn i Jehovas hus. Og der la prestene, dørvokterne, alle pengene som ble brakt inn i Jehovas hus. Og det skjedde så snart de så at det var mange penger i kisten, at kongens sekretær og øverste presten pleide å komme opp, og de knyttet dem inn og telte de pengene som fantes i Jehovas hus. Og de ga de pengene som var blitt telt opp, i hendene på dem som utførte arbeidet, og som var utnevnt til å føre tilsyn med Jehovas hus. De betalte dem så ut til dem som arbeidet i tre, og til bygningsarbeiderne som arbeidet på Jehovas hus, og til murerne, og til steinhoggerne, og til kjøp av tømmer, og til hogde steiner, til utbedring av sprekkene i Jehovas hus, og til alt som ble brukt på huset for å utbedre det. Men til Jehovas hus ble det ikke laget sølvkar, lyserslokkere, Skåler, trompeter, ikke noen som helst gjenstand av eller gjenstand av sølv for de pengene som ble brakt til Jehovas hus. For de pleide å dem til dem som utførte arbeidet, og for dem utbedret i Jehovas hus. Og de krevde ikke regnskap av de menn i Vissondi ga pengene for at de skulle gi dem til dem som utførte arbeidet, for de arbeidet i trofasthet. Men pengene for skyldoffere og pengene for syndoffere ble ikke brakt til Jehovas hus. De kom derfor til å tilhøre prestene. Det var på den tiden Haseil, Syrias konge, tok til å dra opp og kjempe mot Gat og innta byen, og deretter ventet Haseil sitt ansikt mot Jerusalem for å dra dit opp. Da tog Jehoash, Judas konge, alle de hellige offergavene som hans forfedre, Jehoshiafat og Jehoram og Akasha, Judas konger, hadde helliget og sine egne hellige offergaver og allt det gullet som fantes blant skattene i Jehovas hus og kongens hus, og sendte det til Haseil, Syrias konge. Han dro da bort fra Jerusalem. Og Jehoas, Øvriganligner og alt det han gjorde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Judas kongers dager? Hans tjenere reiste seg i midlertid og sluttet seg sammen i en sammensvergelse og slo Jehoas gjel i voldens hus ved den veien som går ned til Silla. Og det var Josakar, Shimats sønn, og Jehoshabad, Shomers sønn, hans tjenere, som slo ham ned, slik at han døde. Så begravet de ham hos hans forfeder i Davidsbyen, og hans sønn Amasha begynte å regjere i hans sted.